Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ana anihi wa ashabihi wa sallam wa sallama tasliman kithira Zahvala pripadu allahu jalla shanuhu I donasimu salam Na poslani aga allahu muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo i cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Veliki broj mufessira komentatora Kur'ana svoje tefsire počinjali su sa uvodom u kojem su spominjali razna pitanja koja su vezana za kur'anske znanosti občanito. Pa su tako, na primjer, govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Zatim su govorili o važnosti i bitnosti tefsira. Također su govorili o adabima prilikom učenja Kur'ana. Tako je, na primjer, poznati mufesir Imam Kurtobi napisao lijep uvod na početku svog tefsira u kojem je spomenuo mnoge od ovih stvari koje smo spomenuli. Ovaj tefsir, tefsir Imama Kurtubija, je počeo da se prevodi i na naš jezik. I koga tima priliku da pročita uvod ovog tefsira, naravno da čita e, cijeli tefsir odnosno e, prvi dio koji je preveden od velike koristi. Međutim u samom uvodu koji je otprilike na nekih 70 stranica spomenuto je mnogo mnogo korisnih stvari kada je u pitanju učenje Kur'ana razmišljanja o Kur'anu kada je u pitanju tefsir općenita. Radi važnosti i bitnosti tih stvari ja ću ukratko spomenuti i govoriti o nekima od stvari koje sam spomenuo. Pa tako, na primjer, kada je u pitanju vrijednost učenja Kur'ana. Nema sumnje da je važno i bitno da prije nego što počnemo sa komentarom Kur'ana, ovom ovim našim komentarom kojeg smo nazvali ramazanski tafsir, da se podsjetimo na učenja Kurana. Po se veliki broj tekstova u Kuranu i takođeru sunnatu Allaho wa sallallahu alaihi wa sallam koji govore o vrjednost učenja Qur'ana. Međutim, govoru koje mene mnogo dojmio, jiste govoru kojeg ispomenu imamu Kurtubi u som tafsiru ili u uvadu svog tafsiru. A to kada je govorio o vrijednosti učenja Kur'ana, kaza oe fa awwal zalika. Kazi od prvim stvari koje treba mu da se nađu ili da čovjek napomene sebe na to, kazi yasta fa an yastash'ira mu'min fi fadl al Qur'an wa annahu kalam rabb al alamin. Kazi prva stvar da mu'min, da vjernik bude svjestan vrijednosti Kur'ana I da bude svjestan da je to govor gospodara svih svjetova. Znači ja i ti, kada učimo Kur'an, kada se družimo sa Kur'anom, na samom početku budimo svjesni da je to govor, ne govor ljudi, ne govor poznatih ljudi, ne govor uglednih ljudi. To je govor gospodara ljudi. To je govor gospodara svega stvorenog. To je govor gospodara svih svjetova, Allaha, Subhanahu wa ta'ala. I nema sumnje kada čovjek na početku učenja Kur'ana bude svjestan ove stvari i pricjeti se ove stvari da će njegovo učenje Kur'ana biti učenje u kojem će čovjek biti mnogo, mnogo prisutniji nego inače. Kada su u pitanju tekstovi Kur'ana i Sunnata, kao što sam kazao, veliki je broj tekstova u Kur'anu i Sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam u kojima se govore vrednost učenja Kur'ana. O tih tekstova jeste 29. ayet je sura Al-Fater, di uzvijeseni Allah, tabaraka wa ta'ala, govoreječi o onima, koji uče Allahovu knjigu, koji svoje vreme provodeje druženči se s Allahov, tabaraka wa ta'ala knjiguom, kaže, inna alladhina yetluvne kitab Allah, wa aqamu s wa anfaqu mimma razaqnahum serran wa alaniya. Kaže, oni koji uče Allahovu knjigu i koji obavljaju namaz i koji udjeljuju od onoga što smo i mi dali i javno i tajno, jer džunati džaratan lentebur. Oni se nadaju trgovini koja neće propasti. Uzvišeni Allah, tabaraki wa ta'ala, u ovom kuranskom ajetu, tvoje učenje Kur'ana i tvoje druženje sa Kur'anom naziva trgovinom. Međutim, kaže da je to trgovina koja neće propasti. Zašto uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala kaže da je to trgovina koja neće propasti? Zato što čovjek kada ulazi u trgovinu, u tijijaru, znači čovjek ulazi sa rizikom. Može da uspije, a možda, možda će uspjeti, a možda neće uspjeti. Međutim, uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala ove ibadete, a od svi ove ibadete prvo je spomenuo učenje Allahove tabaraki wa ta'ala knjige. Uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala kaže trgovina koja neće propasti. Pa zato znaj, dragi brate i cijenina sestro, da onda kada odvojiš od svog vremena za Allahu tabaraka wa ta'ala da si ušao ili ušla u trgovinu koja neće propasti. I plodove te trgovine ćeš naći na sudnjem danu kao što ćemo to vidjeti iz drugih, iz drugih tekstova. Uzviše Allah Allahu tabaraka ta'ala na mnogih mjestima govori o vrijednosti učenja Kur'ana. Međutim, s obzirom da nam je namjera da se samo ukratko, podsjetimo i zadovoljit ćemo se sa ajetom kojeg smo spomenuli. U sunnetu Allahovog Rasula sallallahu aleyhi wa sallam nailazimo na veliki broj hadisa u kojima se govori o vrijednosti učenja Kur'ana. I zato je veliki broj učenjaka napisao zasebna dijela u kojima su sabrali i ajete, a posebno hadise u kojima se govori O vrijednosti, o vrijednosti učenja Kur'ana. Pa tako prvu stvar koji bi želio spomenuti, odnosno prvi hadis, ovaj hadis je zabilježio Imam Termizio ibn Mes'uda, radijallaha tala anhu, a spomeni ću ga samo ukratko. A to je da Allah Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao da čovjek kada uči Kur'an da za svaki proučeni harf ima 10 sevapa, pa kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam da nam približi veljčinu te nagrade. Kaže, ja ne kažem da je elif la mim harf, nego je kaže elif harf, la je harf i kaže mim mi, je harf. To jest se samim tim što si rekao elif la mim, zato imaš 30 sevapa. I zato ako želiš tačnije i preciznije da znaš tu nagradu, uzmi na primer fatihu i izbroj broj harfova i to pomnoži sa 10 i kolika je kolika je nagrada tako isto sa drugom surom, tako isto sa jednom strancom, sa jednom Kur'anskom strancom i tako dalje i tako dalje. I zato od Allaho je tabaraka wa ta'ala prema nama jeste da je za ova ibadet koji na jedan način možemo reći da je lahak jer je to ibadet samo jezika da je učinio da nagrada bude ovolika. Imam Abu Dawud u svom sunanu je zabilježio hadisu kojima Allaho Rasul sallallahu alaihi wa sallama kaže يقال li sahibi l-Qur'ani ikra, vartaki, warattil, kama kunta turattilu fid dunia. Dače čovjeku, onome koji se družio sa Qur'anom, dače mu biti račano, uči i panise, i uči kao što si učio na dunialuku. Fa منزلتك menzilataka anda ahiril aja. Jer kaže, tvoje stepen, tvoja deraja je kod posljenjeg ajeta. To je kod posljenjeg ajeta, kojeg proučiš. I zato se prenos jednog onog broja selefa, kao što se prenosio da iše radi Allah anha, da je da je broj da ređa u džennatu onoliko koliko ima onoliko koliko ima kuranski kur'anskih ajeta. I zato ukoliko si na dunjaluku znao deset ili dvadeset ajeta, na sunnjem danu će biti rečeno ili da kažemo u džennatu penjise, uči i penjise. To jeste da kažemo na jedan kao da će biti lift Je će ljudi biti stavljeni, bit će im rečeno da uče. I shodno koliko budu učili, toliko će biti uzvisivani ka džennadskim darađama. I onoliko koliko je čovjek znao na Dunjaluku, kada prouči posljednji ajet kojeg je znao, bit će mu rečeno stani, to jeste, to je, to je tvoja darađa. I zato Allah je robili. Znajte da svaki put kada naučite jedan kuranski ajet, vi ste u stvari sebi kupili jednu džennetsku da rađu. Vi stvari, kupili sebi jednu džennetsku da rađu. A svi znamo kolika je važnost, u stvari, kolika je vrijednost dženneta i onoga što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u džennetu. Još jedan hadijski tekst koji ću spomenuti, a nije veliki broj, jeste hadijs koji zabiljež imam Ahmed u svom usnadu od Enesa radi Allah anhu. Da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallama jedne prilike je kazao Inna lillahi ahlina minan nas. Allah ima svoju čeljat ili da kažemo odebrane robove među, među ljudima. Allah ima svoju čeljat među ljudima. Ova izraz ahl znači neko kod je blizak. Pa tako kažemo za porodicu čovjeka da je to njegov ahl, da je to njegova porodica. Znači u arabskom jezuku se zato koristi izraz ahl. Znači što označava blizinu sa nekim ili sa nečim. Pa uzvišeni Allah, tabarak avu ta'ala, Allahov poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kaže Allahima, znači, ljude, robove, koji su mu dragi, kao što su ljudima draga njegova, njegova čajat. Pa ashabi Allahovog rasulah sallallahu alaihi wa sallam, kada su čuli ova izraz, kada su čuli ovaj, ovaj riječi Allahovog poslanih alaihi sallatu wassalam, želeje, da se natječu u dobru, kažu, men ja rasul Allah. Ko su to o Allahov poslaniče? Pallahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam odgovorii ahlu l-Qur'an hum ahlu Allahi wa khasatuhum kaže ahlu l-Qur'an oni koji su bliski sa Kur'anom oni koji se družia sa Kur'anom oni koji su bliski koji se družia sa Kur'anom oni su bliski sa uzvišanim sa uzvišanim Allahom tabarak wa ta'ala i za to Da li je blizak Allahu ta'ala i ne da gleda to shodno svojoj bliskosti odnosno udaljenosti od Allahne ta'ala ta knjige. Pa je zato jedno od mjerila sa koje možeš da mjeriš svoju blizinu sa Allahom ta'ala da gledaš kakav je tvoj odnos prema Allahu ta'ala knjizi, to jeste koliko od svog vremena odvajaš da se družiš sa Allahom ta'ala knjigom. Dobro, ovom su neki tekstovi, draga braći i cene sestri koji govore o vrijednosti učenja Kur'ana. I nema sumnije da se od nas traži da vrijeme provodimo sa Kur'anom. Međutim, nije to jedina stvar koja se od nas traži. I to je razlog da smo počeli sa ovim predavanjima, da smo počeli sa ramazanskim tefsirom. Ono što se traži od nas jeste učenje Allahove tabaraka vata'ala knjige i razmišljanje o Allahovim tabaraka vata'ala ajetima. Odnosno, te ajete koje učimo, da oni ima da onima razmišljamo. Znači, kao što se traži od nas učenje, isto tako se od nas traži šta? Isto se od nas tako traži razmišljanje. A da bi se došlo do razmišljanja, da bi se ispravno razmišljalo, nema sumnije da je od osnovnih stvari da poznajemo značenje tog kuranskog teksta koji učimo. I zato je također došao veliki broj tekstova, veliki broj izreka od Celafa koji govore o vrijednosti poznavanja tefsira kuranskih ajeta. Pa se tako prenosi, naprimer, od Mujahide, od tog poznatog mufessira, komentatora Kur'ana, koji je tafsir učio od Ibn Abbas, radijallātina anhu, tog poznatoga sahaba, Allaho ogresūna, sallallāhu alaihi wa sallam, da je Mujahide kazao, a habbul khalqi ila Allah, a'alamuhum bima enzal. Kaže najdraža stvoreňa, Allaho tabāraku wa ta'ala, su ona koja najbolje poznaju, najbolje poznaju šta je Allaho biādio. Najdraža stvorenja taala su ona koja najbolje poznavaju ono što je Allah taala objavio. To jeste koji najbolje razumijevaju njegovu knjigu. Od Selefa se također prenosi izraka, jedna duža izraka koju ću skratiti, da kažu da je primer ljudi koji učuje Kur'an, a ne poznavaju njegovo značenje, kaže kao primer ljudi kojima je došla risala ili kitab knjiga min od njihovo kralja. A oni, kaže, su u mraku i uče tu knjigu isbah, a nemaju svjetiljke. Znači, došla im je knjiga, međutim, mrake ne mogu da je čitaju. Ili da kažemo možda na drugi način, ne razumiju taj jezik. Međutim, oni koji poznavaju tefsir je kažu kao primjer čovjeka ili ljudi kojima je došla knjiga od njihovo kralja, a oni imaju svjetiljku koja im osvjetljava i onda mogu da čitaju ono što im je došlo od njihovo kralja To jeste ono što im je došlo u stvari od njihovog gospodara subhanahu wa ta'ala. I kada čovjek poznaje tefsir, onda može da razmišlja o Allahu Allahovoj tabaraki wa ta'ala knjizi, to jeste da razmišlja o Allahovim ajitima. A ono što je suština, ono što je suština druženja sa Allahovom knjigom, ono što je suština našeg ibadeta koji se zove kirajet i Učenje Allahove tabaraka wa ta'ala knjige jeste da razmišljamo o Allahove tabaraka wa ta'ala ajetima. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u 29. majtu um, sura saad, kitabun enzalnahu ilajke mubarak. Kaže knjiga koju tebi objavljujemo je mubarak blagoslovljena. Lijedabbaru ajatihi. Da bi se razmišljalo o njenim ajetima. Da bi se razmišljalo o ajetima Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. Znači to je srž. I to je suština objave objave Kur'ana. I zato našim druženjem i našim izučavanjem tefsira ćemo moći da razmišljamo o Allahu Allahovim tabarakivu ta'ala, o Allahu Allahovim tabarakivu ta'ala ajetima. I zato ono što je srž ovog predavanja jeste da podsjetimo sebe na tri stvari. Prva od tih stvari je vrijednost učenja Allahovim tabarakivu ta'ala knjige. I vidjeli smo veliki broj tekstova koji je došao o vrijednosti toga. I zato Ramazan je prilika za onoga koji ne zna da uči Allahu Tebareku Ta'ala knjigu da nauči. Ona i ko ne, ne zna Sufaru, da uz Ramazan nauči Sufaru. Da može da sjedne, da osjeti taj dunjalučki užitak, da sjedne, da otvori mushaf Allahu Tebareku Ta'ala knjigu i da se druži s Allahovom učeći Allahovu knjigu onako kako je ona objavljena. Oni ipak koji znaju, u Ramazanu imaju priliku da poboljšaju svoje učenje. Da njihovo učenje, što više bude nalik na učenje Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. A ukratko ću kazati da je od najboljih načina, normalno ako čovjek ima pred da uči koje je u svom učenju, neka uči. Međutim, ukoliko nema, predlažem, ovo je moj lični predlog, da svaki dan odvojite 15 do 20 minuta svaki dan u Ramazanu slušajući nekoga od poznatih učača kao što je na primjer Husari i to je moj lični prijedlog da slušate svaki dan provedete 15 ili 20 minuta slušajući Husarija da pustite da on prouči jedan ajet da vi za njim onda ponovite taj ajet gledajući da izgovarate harfovu lako kako on izgovara zatim drugi ajet zatim sljedeći ajet i tako dalje i vjerujte mi da nakon mjesec dana da ćete izanj a da se vaš kirajt mnogo mnogo popravio to je kratki to je kratki prijedlog odnosno odnosno na druga stvar a ovoga predavanja jeste važnost tafsira i zato draga braće i sestre kada god možete da poslušate neko predavanje istafsira poslušajte gdje god možete da nađete neko predavanje istafsira poslušajte ga kada, moj, kada, bilo, kada dođe bilo tefsir koji je pozna, poznati učajača kao što je odpoznati učenjaka kao što je tefsir ibn Kesira tefsir Kurtubija i tako dalje znači opavezno se družite i ščitavajte Iščitavajte te tefsire. I treća stvar, a to je ono da kažemo što je cilj, kao što sam već jednom kazao, ovih naših predavanja, ovog našeg serijala, jeste da preko toga ostvarimo ono što je glavni cilj objave Kur'ana, a to je razmišljanje o Allahu i tabarake ta'ala ajetima. I zato mnogo mi se dojme, mnogo mi se dopada izraz kojeg je upotrebeo, koje koristi naš uvaženi ših, doktor Eymansu Waid koji razmišljanje u Kur'anu naziva teđvid lukulub. Teđvid srca. Znači, mi imamo danas jednu nauku koja se zove teđvid i znamo o nauci koliko toliko. I danas, hvala Allahu Tebara vidimo da se ta nauka širi. Da sve više više imamo i škola Kur'ana i halki Kur'ana, što naravno mnogo, mnogo lijepa i pozitivna stvar. Međutim, ne smijemo da zapostavimo stvar koja je mnogo, mnogo bitnija od toga, a to je razmišljanje o ajetima koji učimo. Jer preko razmišljanja, preko ove tri stvari, dolazimo do nečega što se zove rad po Kur'anu. I zato je razmišljanje o kur'anskim ajetima u stvari teđvit, međutim ne teđvit jezika, nego teđvit srca. Allah tabarak wa ta'ala molim da nas učini od koji se druže sa Kur'anom, da nas učini odoni koji razmišljanju o Allahom tabarak wa ta'ala ajetima i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam na sudnjem danu Bude je rečeno uči i panise adhnaše derece budu velike i velike. Allahe tabarek wa ta'ala muli dana se smulije i dana oprosti. Wa sallallahu ala muhammadin wa anihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman kithira.